Eta gaur aipatuko bitugun kulturi txorduen artean, helduben larun batean irungo Amaia Kulturzentroan gozatzeko aukera izango dugun musika emanaldi berezi bateta zariko gara. Joanen udazkenean Hendaiako Bagiete Antokian eta Ondarribiko Itxasetxan taulartu ondotik bere jaioterrira itzultzen baita Iñaki Diegez akordeoilaria. Jaione Salaberria laguntzaileak emanen dizkigusietasunak, Iñaki Diegez buruz gehiago, jakin nahi izan baitugu, izan ere, goimaiako akordeo hilaria da, ez da, Jaione? E, bai, Koldo, eskualdetik hasi eta munduko bazter guztietara eramandu Iñaki Diegez irundarrak bere musika, izan ere, ziozka dizolei zirkoarekin akordeo nagusia izan baita ainbat urtez. Eta estatu batuetan, Kanadan, Edo eta Korean, bizitakoak biltzen dituen birak diska taularatuko du amai kulturzentruan datorren larun batean. Ijuntzeko e, sortziretan izango da emanaldia eta sarrak zazpia eurotan eroz deitezke Luis Marianoko turismo bulegoan. Musika emanaldi berezia izanen da munduko kultura eta doinu ezberdinak ekarriko dizkigulako eta gainera inakiriagezek azatzen digun bezala ez da, ba, ez da bakarrik etorriko. Bai, bai, lagunazko izango dira, bai, izango dira ba, besteak beste bonere imasu musikari lagunak, ba, paskal gen, ritxizala berria, igortei etxea, gero laura latienda, hau txara, e, iban ayue txistuekin, eta gero Javier Berazpeitea pionorekin, bai. Mm -hmm. Kontzertu edera, de beraz, izango dugun aurretik. Ba, bai, nik uste, polita izango dela, bai, mm -hmm. bai jande pila bat, eta bai, oso musika mota berdinak, izango dira, bai. Aurretik, haurkezpen eh, ba, txiki bat egitearen, idatzitako zure testua irakurri dugu. Abentura ederra bizizan duzuna, ikusi mm -hmm. dugunez, zirketu izolei ba, talde famatuan izan baitzinen hiru urtez, eh, lanean. Mm -hmm. eh, esplikatuko aldi guztu, eh, nola abiatu zen aventura eta zertan ibili zinen? Ba, bai, bueno, histori bitxia eta mo, luzea, eta luzea, iru urte baina pasa pasada historia, olea, pis-pas, pis batean. Bai, bohaiek nahi zuten akroinista bat, eta ebiri ziren, ba, bilatzen e, mundu osoan. Hola, eta deitu, eta ba, nahi duzu torri gurekin, joten asieran, ba, pentsatu nuen, ba, zirko bat, eta nien ez nintzen, oza, ez nuen ezagutzen, oza, deuz, zertzen zirizolei, eta pentsatu nuen, ba, zergatik ez eta joan nintzen hasieran ba, Koreara, iru hilabete. Eta gero nahizuten egin beste show berri bat Montrealen, eta ora ara joan nintzen Montrealera, lo hilabete, showa montatzera, musika egitea, eta hori, eta hori urte irurte ori, Kanadan, eta estatu batuetan. Mm -hmm. bai. Naiko konpainia berezia da espektakulu ba, ederrak egiten baitituzte, disziplina ugari, ez, ustartzen juste bai. beraiek. Zerrek arri dizute, zer nolako esperientzia izan da e, zuretzako? Ba, bueno, hasi dena haundia da. Oza, erizten zera ara eta, jo, erkoztu zen medioak dituzten eta dena ongi dago, zure kontratua oso da, e, dena ongi dago. Gero, bueno, Baukazu beste, beste arazoak. Baina, sobretodo, niretzatko importantena izan da musikari on batzuekin lan egitea eta jendea zagutzea, beste herri bat zagutzea, eh, estatuatuak edo, Kanada edo. Hori da, izan da niretzateta importanteena. Mundua zeharkatu duzu. Bai, bi aldiz. Bi aldiz. <laughs> bai. Eta, eh, eh, hainbeste kulturen artean eh, ibiltzeak zerrekarri duzu? Ba, beste izkuntza bat hitzegi, ba, hori hitz egiten dut, pitxin bat, ez gehiegi. Eta gero beste kulturak ezagutu ezakit. Gusten duzu, korea edo estatuatuak oso ezberinea dira. Eta euskal herria, noski, baiet. Hor duan, nire ez da oso ona, nire bururaren tzat, bon, tzat, joan nintzen nire familiarekin. Hor duan, hume entzati da primerakoa, noski. Mm -hmm. Soin jole irundarra, e, bidea egina zen aurretik, diskak ere ba, kaleratuak eta estilo ezberdinak, zunkitu ez, izan dituzu, jaza ere tartean e, musikalki bai. e, zenonako ba, e, bidea jarraitu duzu. Nola izan da? Bai, bo, ni hasi nintzen, bo, mindela asko, horitamar <laughs> urte, horitamenetzi dozkat eta... Hasi nintzen ba betiko folklorearekin, mm -hmm. fandangoak, birilqueta, e, dantzak. Gero bueno, hasi nintzen klasikoarekin. E, bai. konservatorioan eta bueno, ginituen hiru diska, kasuekin, bueno, orkesa sinfonikarekin baitare. Eta gero aldatut pizka nere chipa, eta hasi nintzen folka, jazz, folk eta jazz. Te gero ja jaz bakarri. Uh -huh. Eto hain, azken dizkan, bada, piskat nasketa bat. Nik uste, bain aurkitu dut nere, nere bidea eta da piskat word music jazarekin lotua. Bai, aurkitu duzu zure ere mua. Uste dut. Bai. ikusiko dugu. <laughs> Birak, deitzen da, mm -hmm. e, klareratu duzun lana, berezia, e, astapenetik burura, e, grabaketa nahiko, ba, ezoikoak izan baitira. Mm -hmm. e, estatu batuetan grabatu zati bat, Euskal Herrian ere, mm -hmm. e, beste zati bat, eta e, leku berezietan ere, bai. E, esplikatuko diguzu, deskribatuko diguzu, astapen batean e, zer e, transmititu nahi izan duzun, diska honekin, eta zer e, murreldu nahi izan duzun? Bai, bo... Ni lan egiten nuen beraiekin, bueno, ez dira izolailen, e, lau brazildarrekin, lau amerikanuekin. Orduan, ni nahi nuena, ba, gure kultura eta gure musika ba, transmititzea beraiei. Orduan, nik konpusatu nituen ba, kanta batzuk, eta haiei pasatu. Eta, behaz, ba, fandango bat, Brasildar bateri pasatu nion, <laughs> eta nahiko bitxia zen, zen lebenziko beraientzat. Eta horrela egin nuen, eta gero aldre ba, konpasatu nuen brasilgo ritmo batekin beste tema bat eta euskaratu. Eta horrela izan izan zen, gara nuen, ba, txapitu batean, hoteletan, komunetan, ezekit, <risa> leku guztietan. Eta gero, pistak eh, onera bidali, uh -huh. Mikel Fernandizeri, eta mengo musikaria ekin, ba, beste goz batzuk egin. Da orrela izan da diska, Giro bai. mm. ezberdinak naizen dituzelako. Bai. Eh, bai. bitxia da. Bitxia da bai. bueno, soño aldetik egia da oso oso dago. Bai. Bai. Leku bitxiak ala ere, komun batean e... bueno, nola grabatzen da? Nola? Izan komuna un día que San Martín Osteko. Es chiquiak. bai. Bi violin bat ratu nun komun bat, komun matean. Eta Bohingi bo, depende ser dagoen komunian, <laughs> seinduzun <laughs> o beto edo edo ke rago, da bai. Esan duzu, ba, Orotariko piezak aurkituko direla, uh -huh. e, e, bai, e, euskal kulturari e, loturiko bako, bai. kantuak, bai atzerrikoak ere bai, Orotara behatzi pieza aurki daitezke, e, kanpora begira zenako piezak e, aukeratu dituzu. E, nora, e, bidai egingo dugu diska honekin. Ba, Azte ma duzu, edo azte mazara, e, lemezikotik da inpostoreak ditzen dela, eta bo, ba, gaur egun, haukagu ba, impostore asko mundu honetan, irekurtzen duzun egunkarian eta <laughs> ikusten duzula badirapila bat. Eta, bueno, impostoreak da, pixka bat, e, New Yorkeko giroa mm -hmm. eta Torontokoa, bazakit, e, kausa. Gero ira kanta pixkin, bueno, urrengoa da Redwood usteet, bai, Redwood eta da Josemiteko ba, giroa, eh, Kaliforniako giroa erakusteko Gero bai ira Brasil go, hori, pentsatu, pentsaten baduzu zao Paulooren giroa edo Zabalor de Baidiaren giroa hori ba, da, da bidei bat, ba, dizkarei, entzuten baduzu dizka eta entzuten duzu E, lekuak, netzat uh -huh. hori izan da importantena horiak, lekuak entzutea uh -huh. piezak lekuei atxikiak bila Oida. eta hori eskenatukean e, nola aurkeztuko duzu <laughs> ba, musikariekin bai, bueno, ez, ez da erreza zen hor egin, dugu, egin dugun diska hor daude hogeita lau musikari uh -huh. eta gu eskenatukean gaude lau baina osoanak hor <laughs> <laughs> he dugu ba, arregloak eta ongi egiten da egon gera ja diska espainian ba Salamanca, Rodrigo, tal, Tabar eta jendea gelitu da oso posibile bai. Oso pozik, bai. Mm -hmm. Arraska estado jende pila bat, e, gera hori dena betia saldu ira diska katope o oso ondo. Bai. super super posibile bai.